Nazdar, nazdar. Vítejte na kosmický stanici uh, Obzor 6, která se na nějakou dobu hodnočila. Nazdar. Tak, uh, proč pak jsme se tak dlouho nevozývali? Čím to bylo? No za prvé nebylo příliš novinek, které bychom shareovali a za druhý uh, si trochu pokles entuziasmu. <laughs> Je to možný, no. Vlastně <laughs> naposledy to byl ten CitizenCon, kde nám uh, odhalili tu schedule. A v dnešním díle se budeme věnovat čtvrtému výročí zakončení původní crowdfunding kampaně. Ano. Z toho byl velký livestream, který byl v noci v pátek. V na sobotu, no? Dostáváme se k tomu až dneska v neděli, no nevadí, tak zahrneme do toho nějaký další novinky, co nás zaujalo na mantli reportu, co se objevilo v minulých ATVčkách a tak dále. Tak, na začátek si asi dáme úplně to nejhorší, že jo? Začne, začneme tím nejhorším. Budeme se snažit no. příliš nebrečet. A jsou to vůbec prodeje. E, potom budeme mluvit teda, co se prodává za lodi, ale asi obecně první novinka, která je, ona už byla vidět dřív, to jsou ty Warborn proje. To znamená, je slovama řečeno, chceme new cash. Které tomu asi je potřeba se trochu vrátit zpětně, když jsme dělali díl o financování Star Citizenu, tak jsme měli poměrně... Uh, asi Částečně zkreslný informace, že jo, samozřejmě vycházeli jsme z toho, co jsme našli. pravděpodobně to vypadá, že těch peněz opravdu potřebují víc. To není potřebuje... jsme se... přece, jsme se mýlit. přece jsme se nemohli mýlit, Potřebuje hned, protože ty, uh, ty Vardborn Prodeje jsou všudy přítomný, uh, někde tam jsou opravdu vel, velký rozdíly. Prostě očividně opravdu to, to, na co se koukáme, je poměrně velká devalvace, devalvace tý, tý jakoby store měny. To znamená ty, ty, ty, ty měny za ty, za ty rozmeltované lodi. Já bych tomu dodal, že Chris Roberts jak teďka vydal ten Letter from the Chairman, který se zase objevil, prostě v ten jeden den vydali pět novinek na jednou. Tak jednou z nich je Letter from the Chairman, kde zase děkuje komunitě za to, že jsme jim umožnili ten projekt takhle rozjet a tak dále. A pak tam vysvětluje, že prostě jakoby potřebujou do toho projektu dostat jakoby fresh cash, čerstvý peníze a proto uh, některý ty lodě se budou prostě prodávat v té verzi uh, Warbond, uh, kde musíte použít čerstvý peníze a nemůžete použít ten kredit. A nebo když ten kredit použijete, tak to těch kreditů stojí víc než ta varbondová verze. Mm -hmm. Tam bohužel hned ty třeba zvinit, že vlastně to, co on tam tvrdí, není úplně pravda, protože to, to co on tam říká, je vlastně, že ty Varbon se budou týkat buď capitalshipů, anebo úplně nových konceptů. Zhruba před 14 dněma uh, byl, uh, byl prodej Super hornetu. mám pocit toho před 14 dněma, kdy byla možnost přes ty Warbondy si ten Super Hornet koupit levněji, než to měly původně ty originální backři. Což je opravdu trapný, asi po třech nebo po čtyřech letech tu cenu jakoby snížit a na něco se vymlouvat. No, tak, ale já myslím, že zrovna, že to bylo opravdu asi jednotlivý. Teď už si na to našli jinou fintu, který jsme mali později, <laughs> jak udělat varbont na, na, na, uh... na super to a na všechno, jo. <laughs> tak jo. Je to tak. Ještě co se takhle to toho prodej, tak celý to bylo aspoň pojatý trošičku kreativně, že to jako byla nějaká velká auto show, která se jako někde koná, že ho, natočili k tomu ty pěkný videospoty ve stylu Top Gearu. No je to takový no. vtipný vlastně, že oni opravdu zareagovali rychle vlastně, bro, už to není, už to není, že jo, ten Top Gear, ale už je to podle toho Grand Tour, že jo, to znamená podle toho, co, co šlo přes tu, jo, Amazon TV no Amazon TV. Tak, tak už, to, tak už to jde takhle, no, takže, takže už to, už, už, už úspěšně, úspěšně udělali koncepty, co má, co má nový pořad Jeremy Clarkson a jeho parta. Ale je to jako docela pěkný, ne, ta kreativita hmm. v tom, že nám ukazují takhle to univerzum hmm. trošičku. A jenom, mě si... jenom je škoda, že prostě celý je to trošku taková jenom za, zaobalená reklama, no. Mně se tam líbilo, byl tam hned komentář na, na fóru, že by bylo fajn, kdyby při příštím anniversary saleu, až zase bude tady ta jakoby, prodejní akce, až zase, až zase bude ten veletrh lodí, že by bylo fajn, kdyby to bylo někde v Farcorpu, že bychom se tam mohli projít, v tě, těch místech, které tam jsou vyrendrovaný v tom videu, hezky. To je pravda, no. Mohli by to dát někam, mohli by tu lokaci vytvořit ve hře. Tak, uh, no asi asi potřebuju prostě nějaký penízky, aby jim to přineslo. Mimochodem se tam že objevily i ty velký lodě, objevil se tam Idris, který se tam ještě do, do teďka válí 400 kusů. Momentálně Idris už netáhne, protože ty lidi, co Idris chtěli, už ho, už ho buď maj, uh, nebo je trochu zapuděl a možná zase zvednutá cena, která je zase opět i dvojitá jo, je to buď varbondy 1300, nebo Store Kredity 1500. Dobře no. Uh, ale pojďme dál. Uh, druhá věc, která asi většině lidí taky nedělá radost, je, že uh, ta schedule, ty termíny, které byly tak nějak přislíbené, se zase vůbec nedržej. Jsme tady na konci listopadu a nic se nestíhá. Není tady Star Marine, že by nějaká 30 byla tenhle ten rok. No, nenechte se vysmát. Hmm. No. Ne, každopádně, tady je aspoň potřeba si říct, tohle je, tohle je uh, významný plus, aspoň, že momentálně mi to přijde trochu, že si to víc uvědomují, že to je průšvih a tím pádem už se snažili, už byly i předchozí ATVčka, se hodně, se hodně zaměřovali, dejme tomu na tu 26, protože viděli prostě, že to v ledech už kypí, že jako chtějí mít o ní minimálně informace, když se zase prostě nepotvrzuje dva měsíce stará informace, že už to tady dávno bude. A tak na poslední nově přišli i vyloženě. Představil to právě v tom posledním Letter for Chairman, to představil právě Chris. Je to vyloženě stránka, na které je vždycky udělaný screenshot, říkal, sliboval, že to budou dělat týdně na který vždycky udělaný screenshot s tím aktuálním schedulem, jaký oni mají ty interní, jaký oni mají ty interní deadliny. Samozřejmě jako takhle, je to na jednu stranu fajn, na druhou stranu, ten schedule není kompletní, bude momentálně, je tam jenom dva šestka. Jasný, oni makají na tři nulce, na všem, ale prostě asi tam uvidíme vždycky to, to nejaktuálnější, co nás čeká v tom scheduleu. My se tady ten schedule ukážeme, momentálně je to teda do týdí dva šestky, vidíme tady nějaký termíny, že jo 10.10. Mm -hmm. desátý, uh, jsou tady linie uh, Star Marine který by měl být dokončený uh, teďka, na konci hmm. listopadu. Tak je ten schedule se vyloženě týká dva šestky, to znamená, že je tady vidět, že Evokaty už 18. naskákali uh, na ten té tý dva šestky, to znamená, oni opravdu do té doby testovali opravdu jenom ty letové změny v Arena Commandru. Uh, odděleně jenom jako nějakou 2 5 5 dejme tomu. Hmm. A... Ty letové změny podle tohle plánu by už měly být i hotový, jo, ty jsou hmm. 21. Určitě tím letovým změnám spíš se budeme věnovat, ono je totiž vidět, že pokud se dodří ten schedule, což by mohl, protože to je prakticky tejden, tak 28. v pondělí bude PTUčko, tam bychom se pravděpodobně měli dostat opět, takže už tam si budu moci zhodnotit právě ty změny v tom letovém modelu, abych se jim takové nedrát nějak věnoval, abychom o tom teď mluvili půl hodiny a následně ten řekl, že to je všechno jinak, takže to se radši ozkoušíme na vlastní kůži. Ale každopádně teda vypadá to, že příští týden bychom asi měli v pondělí, nebo v úterý natočit něco přímo už o té dva, šestce, si zahrajeme. Potom je tady nějaká linie Tech systém, to asi úplně nevíme, co je, to budou nějaké techničtější věci. Potom je tady ta linie Content, tam by například mohly být nějaký ty nový mise, které mají být v tom univerzu. Mm -hmm. Tam vím, že mě zaujalo, bylo to v tom monthly reportu, že spousta těch misí je skrytá, že jsou tam mm -hmm. nějaké nové tajemství. Jo, takže to zase bude, obzor 6 to zase odhalí, tak po měsíci. Možná podbou. dvou. Každopádně my to nebudeme, nebudeme se to nikde spojovat, my budeme poctivě pátrat sami. Mm -hmm. Možná se k nám někdo přidá zase. Pak je tady nějaký front-end faktor, zase prostě něco dělají s tím webem úžasného, no budíš. A pak je tady nějaká mega map, což když víš přesně, co by to mělo být? Netuším. Jediný co mě napadá, jestli to není takový to, že jakoby v tom arena komandéru přeskakuješ ze hry do hry, aniž by se sloudoval, Že by tě to hází z jedné instance do druhé a nevracíš se do lobby. To už mělo být, ale v té 2.6 tady to připravený, no. by tady ten přechod. Ale to by se nemenovalo podle mě, to by měl být spíš ten frontend, by než... Tak uvidíme, no. Vidíme. Každopádně, teda důležitá informace v prostě, PTUčko, opravdu, to znamená už žádná restrikce na informace 28. což je za 8 dní, no, to se docela těším. Uh, potom, co se týče 3.0 a tak dále, okay. tak když si najdete tu page, na kterou tam linkuje v tom Letter from the Chairman Chris Roberts, tak tam je. Uh, schedule 3.0, 3.1, 3.2, všechny tyhle ty věci, které který vlastně byly oznámené už při uh, už na konu kde je rozebraný, v kterém tom updateu budou přidané které lodě, uh, který ty povolání, kdy bude mining, kdy bude trading, uh, refining a tak dále. To si dneska nebudeme znova říkat. To už jsme a si říkali. To jsme pokryli minule. Každopádně teda jsou tam nějaké drobné změny, jak vlastně to, se to budeme řešit v metečku, jak budeme řešit prodej těch lodí. Protože očividně nějaký lodě přeskečnou někam jinam, nějaký hodili tam, nějaký zpátky, takže v tom, v tom je takován trochu zmatek. V té 26 tuším se zůsta, zůstává že ho, Herald a snad i ten Hoplite by tam měl vydržet. Osobně si myslím, za první prv vypadá to, že ve 26 bude ready X85. -ka. Která, nový, která původně měla být až ve tři jedničce, ale, ale jelikož první den těch sailů probíhal prodej lodí The Ships of 2.6 a prodávali tam Caterpillar, který měl být ve 3.0, prodávali tam Origin x85, který měl být uh, ve 3.1 a prodávali tam Herald, který ano je na tu 2.6. Takže pravděpodobně tady došlo k nějakým úpravám. Hoplite Nebyl nikde zmíněný, uvidíme, jestli se tam objeví, teď budou ty faktory, jakoby by že bytom... byl v jenom v mantle reportu, tuším. Mm, mm. Případně je možný, že ten se dostane do prodej, je tomu prostě je s Life 26 no. OK. tak... To bude jiná, jinak teda pro lidi, se nevěděj, tak Vanguard Replight je ta varianta, která nemá ty buky to znamená, nedá se předělat na jiného Vanguarda a je to ten dropship, že jo, ten výsledkový. Dáme se teďka střih a pak se mrkneme na nové lodě. Tak, takže byly odhaleny dvě nové lodě. Jeden je Tevarin Prowler, no. respektive ten replika funkční od Esperia a Origin X85. Pojďme si nejdřív možná probrat bratu X85, bo je toho podstatně méně, že jo? těch ten... Pokud ajdu si vezmeme oprázek. tak klasicky, kdy jsme slyšeli o X85, je to loď, která bude trůnit v jednom či ve dvou kusech v hangáru 890 jumpu. Tý, uh, tý jachty, nebo teďkon, pozor, teďkon je to, to je, to je drobná informace, tam, tam, je tam docela poprask na forech uh, přímo majitelů jumpu, protože momentálně je ten jump všude psaný, už ne jako luxury jachta, ale je to jako Luxury... Transport? Ne, no, no, no, no je to uh, jako cruise. jo, vyložení vypadá to jako momentálně, momentálně je to hodnocený prostě jako, jako, jako, turistický parník, že jo, což je velký rozdíl proti tomu, co to bylo předtím, že jo. Předtím to mělo být jako luxusní sídlo v podstatě, dalo by říct. Ano, ano, ano, no ale uvidíme, tak do, do, doufám, že tam nedojde nějakým velkým změnám, aby nakonec tam nebylo jako 20 nebo 40 kajut a, a tobogány a podobné věci, jo. <laughs> na německý turisti. <laughs> no. no tam ještě došlo i k nějakým uprvámcem, to ještě potom už tak zmíníme. Každopádně teda X-85, -ka, nově co vyšla, je to vlastně první loď, která ukazuje jakoby současný stav Originu, protože vlastně třístovky jsou opravdu letitý a budou procházet tím revorkem. Očivně ten rework bude docela hloubkový, protože ta X-85 vypadá úplně jinak, používá úplně jiné materiály, všechno se snažili, aby bylo co nejvíc lesklý, prostě ladný, je to o dost davoblenější, než, než je ta původní představa 80 85 kterou kdy někde ukazovali. Ale každopádně podle jejich vyjádření tohle má být opět zase ten signature, prostě podle kterého podle se v tom budou řešit ty materiály, ty tvary a dejme tomu to názvo sloví, to názvo sloví lodí od Originu. Asi nás moc nepřekvapuje, že jí zase dali do prodeje i samostatně, poměrně drahou, hmm. že jo? Hmm. Uh, teďka nevím, jestli ona má ona jump drive. Uh, jump drive nemá, ale bude mít ten quantum drive. A nevím, jestli ho má přímou jako v základu v sobě, ale má minimálně je to jediný snap, který má momentálně možnost mít Quantum Drive. A každopádně je taky dvojmístnej. Je dvojmístná. Jako, jako je zajímavá no, ale asi, asi spíš na získání ve hře, než zrovna s tímhle začínat hru, že jo? Ano. No a pojďme na toho Prowlera. Co Prowler je, je zajímavý. Minimálně bo, je, je, je hezky. Je hezky, ta technika je velmi odlišná od toho, co jsme do teďka viděli, ten, ten přístup k tomu tvaru, k tomu jak ta loď vypadá, je to, je to zajímavý. Uh, trochu, vzhledem k tomu původnímu účelu, což znamenalo, že to byl jako boarding, tak momentálně je to hodnocený jako dropship. Uh, I tím tvarem to tomu trochu víc prostě odpovídá, nevím, těch dropshipů už takom se nám docela kupějí. Něco co no. mělo být gunship je dropship, něco co, jo, těch, těch dropshipů, tak máme docela víc. Ono ano. je celkem otázka, jak to v tom univerzu bude fungovat, jakoby rozdíl mezi drop a nějakým boarding-shipem, protože drop-ship by spíš měl být planetární, jako by výsadek někde na bojišti než ano. do vesmíru. Tam, takhle, nevím, jestli to budeme řešit teďko, nebo si, no, můžeme to už řešit vlastně teď, už jsme u té lodi. Uh. Toč má několik unikátních vlastností. Uh, za první no, by měl být poměrně stelt. A za druhý no, tam je vidět dole, jak se tam takové ty zářiči vypadají hodně podobně generátorům štítů, co jsou na, na uh, Redému, ale tady je to hmm. ze spoda a je to generátor nějakého gravitačního pole, který by měl ty lodi umožnit uh, velmi nízký průlet, ve velmi nízký průlet, ať už nad trupem velký lodi nebo. nebo... A to mě tam právě zaujalo, oni říkali, jako by těsně nad povrchem, že jo? A na těch, hmm. na těch obrázcích. Na těch obrázcích je vidět uh, i let opravdu nad povrchem planety i právě výsadek na planetě. Takže tam by mě zajímalo, jestli oni tam udělají nějak tu mechaniku, aby tyhle ty generátory štítů uh, fungovaly i ve vesmíru, když třeba řekněme, přiletíš k nějakému Javelinu, generátory gravitace, myslíš? Generátory gravitace, aby když třeba hmm. přilečíš k nějakému javelinu, tak aby ti to umožnilo jakoby kopírovat ten jeho povrch a držet se k němu co nejblíž a přitom do něj nenarazit, nebo jestli budou sloužit jenom vlastně ke vznášení hmm. nad povrchem planety. Já vím, že o tady tam bylo mluveno, ale já si tak bohužel nespomenu, jak je těch informací hodně, jestli tohle byla vyloženě nějakých zase střetu, co jsem četl na fóru, nebo jestli se to přímo zmiňovali, že právě takhle by to mělo fungovat, že by člověk mohl blízko té hlavní lodi. Tam je ale hlavně teď z hlediska boardingu uh, je, je teďkon, uh, zajímavý paradox, protože když se řešilo někdy před dvouma třema a když se řešila rychlost EVA, tak se vlastně řešilo, že ten hráč nedědí tu rychlost té lodi, ze který vyskakuje. To znamená, když poletíte přes určitou hodnotu, vypadnete z té lodi, tak vy okamžitě zpomalujete. Oni prostě nechtěli, aby hráč mohl letět stejně rychle jako loď. Ale teď pokud si budeme brát ten boarding, to znamená, že ten prowler se. Přiblíží klidně tajně k nějaký lodi, která normálně kruizuje, která letí a ty lidi by z ní měli vyskákat na tu loď, tak vlastně ta možnost stejně, protože ve chvíli, kdy vyskočíte v příběžné rychlosti, tak se zpomalíte. Takže buď budou se předělat to to zase mechaniku, co nedávno dotvořili, anebo to bude fungovat jinak. Úplně. Uh, tak je otázka, jak oni by se vlastně do té lidi hmm. do dostali, že jo? Hmm. Jak byla ta soutěž k uvedení toho Prowlera, že lidi mohli posílat ty své obrázky, tak spousta lidí tam dala takový ty boarding shipy ve stylu Star Wars, který proříznou tu loď, který hmm. prostě do ní narazí, udělají si v ní díru a tou dírou ty útočníci vlezou dovnitř. Nic takového nic ten Prowler nemá. A je tady ještě je, z touhle lodí se váže jedna zajímavost, která se nám znova vrací z hrobu, ale v úplně jiný verzi, když se kouknete na všechny obrázky, není vidět do kokpitu. Ta loď má solid ten kokpit, není vidět, přičemž tentokrát teda by to mělo být tak, že ano, už víme, že ten engine neumožňuje koukat na obrazovky, ale mělo by to být řešený normálně jako texturou, která jenom průhledná z jedné strany, což, což ten engine umí. Udělat texturu průhlednou z jedné strany jde, nejde udělat přednesený obraz, ale, ale takhle by to mělo jít. Ta hra neumí vlastně ani zrcadlo udělat. No. Ta, ta hra neumí a, udělat a to bylo že u Jean Bylo to užán skauta a ještě to byla jedna varianta Vanguardu. Teď si netmatu, jestli to byl ten Sentinel nebo Harbinger, ale jeden z nich měl mít taky. Takhle ten, ten uh, virtuální kokpit. Každopádně u tady té lodi by to mělo vít a mělo by to být prostě vyřešený opravdu jenom jednostranou, jednostranou texturu. Vlastně jako by glas, kde je vidět jenom z jedné strany. Něco, když máte normální zrcadlový braille. My tady bohužel nemáme ten obrázek, kde je vidět ten průřez tou lodí, ale je tam docela zajímavý, je tam místo pro pilota a kopilota a ty jejich kokpity jsou úplně oddělené od zbytku té lodi. Je tam zase taková ta mechanika, že ta sedačka toho pilota nebo toho kopilota se vůbec musí otočit a vysunout, aby on mohl vůbec vystoupit mm. ven. Asi zřejmě i z toho důvodu, že pokud tam třeba probíhá ten výsadek, tak se může stát, mm. že jaksi tam bude vakuum v té lodi, který by tam ale být nemělo. Je to rozebraný v tom té lodi. Ta loď pochází z první války s Tevarinskou rasou, a oni vlastně i s touhle lodí uvedli vůbec tu technologii nějakých těch air shield, jako by vzduchových štítů nebo, nebo tak něco, mm -hmm. který právě umožňují, že. Jak je tady to modrý, takže tam je prostě energetický štít, kterým ten výsadkář projde ven a uvnitř té lodi je vzduch nebo atmosféra pro ty tevariny, no a hmm. venku je vakuum. Je to něco, co už potom v budoucnu využívají i ty lidské lodi, nebo by to všechny měli jinak. využívat. Jinak pro zajímavost je dobrý díl poslední Lord of Miracles to Guide to the Galaxy z tohohle týdne. Tak se tam mluví o systému Kabal a právě je tam, je tam je, je, jsou tam hodně zmiňovaný teverejny a e, speciálně i tady ta loď. Takže koho to zajímá víc to pozadí, tak, tak je to zmíněný tam. E, ty, ty lore makers se dlouhodobě jako ukazují jako fakt jako vel, velmi kvalitní pořad. Když není dost novinech, tak tady se aspoň člověk hezký jako pofantazíruje. No, oni to svým způsobem, jako by ty uh, rajti, nebo jaký máme říkat česky, asi nebudeme říkat spisovatelé, nebo tak prostě mm. scénáristi uh, mají svým způsobem tu práci takovou zjednodušenou tím, že oni jenom píšou. Mm. <laughs> že oni tu věc napíšou a už jí nemusí naprogramovat, takže ano. jim se to jakoby vymýšlí pěkně. Mm. Jinak teda ta loď bude mít, mám pocit, co je zajímavý docela, tak ty turety dvě, co není jsou, tak jsou ovladatelný jak z pozice pilota, tak z pozice toho kopilota. Tam to ještě nějak rozlišený, každopádně tady ta loď opět má, opět má warbond, tak myslím, že to je buď za 425 nebo za 380, myslím, mm -hmm. pokud chcete na lejty. Osobně... Mám pocit, že tam jsou dvě gimbálový zbraně a remote turret nahoře. Jo. Dopředu, do, do, dopředu gimbaly a nahoře, nahoře turret, nebo jestli je i dole? Ne, na nahoře. Každopádně vypadá, že má, že má pokrytí dopředu i do záru no. A ještě teda připomínám, že tohle je opravdu jakoby replika vyrobená tou firmou Esperia. Která má být co nejvěrnější té původní tevarinské lodi. Mm -hmm. Když jsme u toho, tak bychom si ukázali tady ten obrázek toho tevarina. Mm -hmm. Až ho tady najdu. Je to opravdu skicano, každopádně vypadá to zajímavě. Jenom ještě teda zmíním pro lidi, mě, co by. Mně to přijde docela jako teda odvážný, jo? že úplně. Uh, asi nikdo úplně ne ne netušil, jak si máme představit mimozemštěny ve Star City jo jak budou přesně vypadat. Viděli jsme hmm. vlastně zatím jenom vanduly, které vypadaly jako takový, no je to takový trošku slizký, uh, něco mezi orkama a, a klingová. Možná. Z z zrovna vanduly, vandul vypadá úplně jako typi typická záporná postava z běčkového no. sci-fi. Ork a klibov dohromady. Ale tohle to vypadá jako to vypadá jak z nějakého azijského fantazy, která mi přijde. Mm. Oni vycházejí z nějaký formy designu, že jo? Uh, každopádně, já jenom ještě se jenom krátce se ještě vrátím k tomu parleru. Úplně asi v současné době vzhledem k tomu, kolik je okolo té lodi asi otazníků bych asi úplně nedoporučoval jí kupovat. Protože tam, jako ten účel té lodi se změní ještě tak třikrát. Jo? Minimálně počkat na. And answers, ale, ale už jenom tím, že že prostě najednou zmizelo, zmizel boarding a všude je to všude je to jako vyložně výsadková loď. Je to trošku nejasný, jaká je vůbec výhoda těch lidí třeba oproti takové constellation, že constellation taky může otevřít airlock a může hmm. z ní vyskočit 16. No. no. to to uvidíme. No, no každopádně takhle, každopádně nutný počítat. ta cena je, ta cena je způsobena jednodušeji tím, že cokoliv co je od Imperie, co jsou ty jakoby věrný kopie těch, těch mozemských lidí, tak jsou velmi drahý, jo. Jak, někdo tam zmiňoval na foru, jak je ten Esperia Blade, jo, podle toho lehkého vandulského takže Esperia Gladius, že to je takový. no prostě, a je tam vždycky přidáška 150-200 dolarů, prostě, pro ten, pro ten případ, takže... Je otázka, jestli, jestli tam třeba ten, ta Stealth technologie nějakou, že to jako bude těžko detekovatelný, jestli to opravdu stojí za ty peníze. Každopádně, Asi samozřejmě, spíš si počkejme na tu hru a uvidíme. Každopádně, samozřejmě, vše, všechno bude, všechno bude získatelné ve hře a, a um, tady tím financujete vývoj. Tady, tady to je dárek, vlastně jenom abych to opět zmínil pro jistotu. Tak, a pak tady máme ještě několik novinek a to jsou nové varianty lodí s novýma skinama. No. My jsme si tady o tom povídali, že se nám to úplně nelíbí. Mě to připomíná jednu věc. Když jsem pracoval ve Wargamingu, tak World v Tanks je samozřejmě založený na tom, že tam hráč získává tanky a může si je taky kupovat. Ty tanky mají různé skiny. No a v jednu dobu se taky začaly přidávat některé ty tanky s unikátníma skinama, které nebyly jakoby výkonově v ničem lepší třeba, nebo jenom nějak nepatrně, ale měly nějaký unikátní skin, jako třeba byl ten Sherman Fury k tomu filmu a tak dále. V podstatě by se dalo říct, že to je taková jednoduchá metoda, jak vytvořit nějaký nový zboží, který se dá nabídnout k prodeji a přitom ten grafik to udělal třeba za 1 dva dny práce. Tady tyhle lodě, kromě toho, že mají ten skin, tak oni teda mají i nějakou speciální výbavu, že jsou jakoby teda specializovaný na něco, tuším, že snad ten Wildfire má být víc na ty rakety specializovaný. Komet je vyloženě uh, Shotgun. Ten hmm. Gl Gladius má právě, ten, ten Valiant má právě víc těch raket a upřímně nejsem si jistý u toho Vanguidu Titanu, tam tam se nejsem úplně jistý. Takže dopadně teda primárně opravdu, primárně, primárně nejde o ty skiny, ale primárně jde o ten loadout. To znamená, že člověk se vlastně už předplácí vlastně běžně to, co máme my. No to je otázka, dví, to je tam otázka, nějaký... protože my nevíme, že kolik ten loadout bude v té hře, hře stát hmm. Jo? Hmm. ono jakoby ten loadout by neměly být zbraně, které jsou pak nezískatelné v té hře. No, no to ne? Samozřejmě. Zatímco u těch skinů teoreticky je možný, že v té hře nebudou. Třeba ne, to uh, bude jediná varianta. Chci, chci, zbraně, tím říct, chci tím říct, že často ty, často ty varianty maj, mají poměrně jako by zbraně. A budou vlastně už v základě pojištěný tím, tím LTI-kem prostě, že je, je, to, je to už vybavená loď, na rozdíl od toho, když vždycky máme ty lodi, tak oni mají, že jo, maximální slot 3, tak tam je prostě dvojka, jo, nebo nedává to smysl, jo, jsou tam různý rychlosti těch zbraní, a tady jsou vlastně lodě vybavený, dejme tomu prostě proboj, jako nějaký ty slavný varianty těch těch pilotů, který s tím lítali v, te, v tady té variantě, že Oni to jsou hero ships, že jo? tam, Ale tam, to, tam jsou k tomu nějaký. dvěhy těch pilotů, no. přesně tak. Jenom k tady tomu je jedna zajímavá věc. Bavili se tam vlastně obecně, když se bavili o těch variantách, tak se tam obecně bavili o přebarvování lodí. A je to docela zajímavý. Minimálně tím, jak bude si moct takovou jednotlivá gilda vždycky customizovat ty uh, svoji lodi, protože Budou, bude, ty barvy bude kostumizovat hex kódem, nebude si tam člověk jenom říkat, a tak tady to je trochu víc do žlutá, tak tam přitáhne trochu víc do žlutá, ale prostě, dejme tomu, e, vůdce gildy vybere, vybere barvy lodí, řekne, hele, hex je takový a takový, a prostě lidi si to zadají a ty lodí budou mít, budou mít jakoby totož, totožnou, totožný barevný schéma na sobě. Jo. Trochu mě to teda děsí, protože obzvláště když vidím tady... No, bude toho, tam spousta růžovejch. Růž, růžových růžových když vidím toho, já. obzvláště teda v té tom případě jako Gladius Valiant a ten Wildfire vypadali docela v pohodě, ale teda ten Komet a obzvláště ten, ten Renegade jsou podle mě vyloženě odporný teda, jako. Bude to narušovat tu immersion, no. jako to je úplně jasný. Když tam budou běhat lidi, kteří budou mít ty lodě růžový nebo nějaké při klavě zelený, tak to bude trošku divný na druhou stranu. Většina lidí, kteří se o tuhle hru zajímají, tak to nejsou 15 letí děti, ale jsou to dospělejší lidi. A asi málo kdo z nás si chce udělat hnosnou loď. Každopádně jediný. A nebo, co když těch... si, nebo když si ji udělá, tak je možný, že tyhle ty hnostní lodě budou mít mnohem větší, mnohem menší životnost toho vesmíru, z nějakého důvodů. Jinak teda ze všech těch věcí, všechno se dá na ty lodě víceméně vybrat běžně. Dejme tomu, i ten Gladius, který má normálně mini raket, tak se na něj dá dát prostě rak navíc raket, když má člověk zase jiný lodi, který ten rak mají. Jediný, co tam je navíc jako opravdu unikátní poměrně u toho Hornetu Wildfireu je tam vlastně ten Bolturet, který má momentálně jenom Superhornet a ten se nedá momentálně jinak koupit ani, ani uh, v tom Voyager Direct ani jinak, jo? Tam tam je taky ta varianta zóna ten Wildfire je teda fakt jakože hodně, hodně podražený oproti tomu základnímu Hornetu, ale... To zajímavý, mm -hmm. jako s, tím, s tím Hornetem to začíná být maličko bordel jo, když si vezmeme kolik on má verzí, že jo? On má mm -hmm. tu civilní F7C, pak je tam ten... Ghost, je tam ten Tracker, je tady F7CM, je tady ta vo vojenská varianta, ta základní, pak je tady mhm. najednou ten Wildfire, který tím pádem vlastně je něco mezi tou civilní, ale přitom má ten bolturet, takže se jakoby vlastně vrací k té vojenské variantě, ale není to Super Hornet. Mhm. A co potom ještě existuje je vlastně upgrade na Horneta, který mu změní skin na ten vojenský Hornet. Mm -hmm. Jakoby ten militárej uh, skin upgrade, který byl kdysi dávno v roce 2013 prodávaný. takže s těma Hornetama uh, to bude trošičku bordel, potom to jo. Ale každopádně teda momentálně, k to se blížíme asi podle mě k největší bolízci tady těch varianty, je přesně to, jakým způsobem oni vlastně ošáleli. Uh, o, ošálili to nakupování, pravidla. To, to nakupování těch varbondů skrsty varbony, to znamená, vyloženě bude to mít levněj pouze za real peníze prostě na vaše storky ty nás nezajímají. Tak vlastně tady to jsou Tím Pisice oni budou, budou všichni, všechny v lifeu normálně ve 26. Jo? Je, tam, je, to, je to jenom reskinovaný a jsou na tom nakoupený zbraně, který si vy můžete koupit. Ale prostě tady to je koncept, tím pádem má to je po jaký době možnost koupit si Gladiuse, Avengera, horneta s lti rovnou, jo, ne, ne přes nějaký token, ale prostě rovnou v základu, prostě je tam opět LTI varianta, což je zase prostě stará, znává bolístka slibování, a, a zase se na to dá použít prostě ten warbond sale, no. Je to takový, jako osobně tady to mě... že ten Chris uh, něco napíše, obvykle v tom letter from the chairman, kde jakoby něco slíbí, dá nějaký pravidla, něco takovýho, a skoro jako kdyby polovina těch jeho zaměstnanců potom hledala cestičky okolo toho, co ten jejich šéf slíbil. Že? No jako z, ne, z, z, z, zrovna v tady tom případě, to znamená, jako děláme, co jsme splnili, jo. Pokud teda úplně vynechám ten prodej toho superhornitu, který šel fakt úplně mimo a te, ten nesplňoval vůbec nic, tak prostě tady to je jednoduše slovíčkaření. Já tady to je normálně slovíčkaření. Tahle tvrdá marketingová strategie. Uh... Myslím si, že ani Chris z toho není nadšený. Myslím si, že se dostali do situace, kterou si způsobili sami. Bylo to řečeno, myslím, že to říkal snad ten Brian Chambers v jednom tom Reverse the Verse, že trvalo velice dlouho, než CIG postavilo ten produkční tým takový, který skutečně tu hru dokáže vytvořit. Než vůbec zjistili, na jaký úrovni chtějí dělat ty lodě, než vůbec zjistili, jak dlouho jim trvá dělat zóny, jak dlouho jim trvá dělat content. A teďka, když už všechny ty věci oni umějí vytvořit, už si upravili jakž tak ten engine, tak si spočítali, jak dlouho jim bude trvat udělat celý ten vesmír tímhle tím způsobem. Mají 400 zaměstnanců, nějak si to spočítali a vychází že to budou dělat několik let. A zřejmě prostě tahle ta jednoduchá kalkulace znamená, že budou muset mezi tím, jak si vydělávat, aby ty náklady pokryly, a ať už se to líbí nám, ať už se to líbí krysovi nebo třeba taky ne, tak prostě to takhle bude a ta hra se musí dodělat. No. E, nezapomínejme na to, že úplně stačí si koupit Mustanga nebo Auroru a e, s tím základním balíčkem si zahrajete celou tu hru a tyhle ty věci můžete úplně v klidu ignorovat. No, tak každopádně, pokud, pokud mají takovéhle věci, jako by jediná možnost, jak tu hru vydat, tak samozřejmě jen do toho, že jo, protože nic by nebylo horší, než kdyby ta hra zkrachovala. Uh, ovšem, že se často snaží jako ty věci nazývat jinajma jmény, než to ze a takhle. No. Jako taková ta nečestná hra s komunitou je něco, co mě trochu štve, protože prostě my, nej, my nejsme hloupí a, a jsou věci, které mě tam vyloženě štvou. Ne tím, že existují, ale tím, že oni se o nich nedokážou otevřeně bavit, protože o tom by to mělo být no, no, no. otevřené vývoji, jo. Prostě kdyby řekli, OK, samozřejmě chápu, nemůžou říct, OK, máme finanční problém, bude v té chvíli se zavře kohoutek a můžou to můžou říct, že jo prostě rozloučit se prostě s tím projektem. To nejde říct, nejde takhle. Jako, jo, ale ve výsledku jako pro mě to, že si dělají tady ty věci, pro mě přesně znamená, že vlastně oni přeneseně říkají, hele, jako my máme momentálně trochu finanční problém a potřebujeme tady to, jo. Jako je to takový, že někdo na tebe zkouší nějaký triky a pak ti říká, že vlastně to nemyslí vážně a druhý den to na tebe zkouší zase. Hmm, hmm. je to tak. Pojďme... Každopádně, ať jo, nebo ne, prostě tak tady jsou teda ty varianty. Ani neříkám, že jsou dobrý nebo špatný, ty loadouty tam jsou docela zajímavý, ono to, bude to i docela zajímavý gameplay pro některé lidi, momentálně to budou vlastně jediný unikátně vypadající stíhačky ve gře. Takže, takže... Proč což, což ovšem uvědomte si, že uh, abyste, aby se vám to vyplatilo je mít, tak vůbec tu hru teďka musíte hrát, jo? protože oni budou unikátní jenom do hmm. té doby, než tam takovýchto lodí a těchhle těch skinů bude mnohem víc. Takže pokud tu hru hmm. hodně hrajete teď, tak si to třeba užijete. Pokud prostě ne, nelítáte Arena Commander a nelítáte Universe, tak nemá asi moc smysl si teďka pořizovat takovouhle unikátní loď. Hmm. Uh, nově tam máme. Uh, samozřejmě, probíhaly tam v rámci toho, uh, v rámci toho uh, anniversary uh, streamu, tak tam probíhaly uh, za prvý uh, testování dva šestky arena komandrů, uh, závodění a to, na co byli všichni zvědaví, to znamená, byl tam Star Marine. Byla tam, myslím, ta varianta Conquest, o nej, myslím je víc, byla tam varianta Conquest. se bobávám, že jsou jenom dvě, každopádně jsou jenom dvě je mapy. Tak, no. No, no, a ta momentálně... mapa, která byla tady, byl uh, ten Damien, což je nějaká ta vesmírná mm -hmm. stanice. Ta druhá mapa, která bude ten Echo Eleven, je v rozměnu zase báze v asteroidu, takže je vlastně něco velmi podobného. A byl to, že jsou souboj 4 versus 4. Jako jen, jenom, jenom dá se říct, vlastně to, to, co tam vidíme, to využití těch jednotlivých modulů, tak jedno je Grimhex a druhý je, druhý je... Uh, Kovalex jakoby ne, Kovalex, počkat, uh, ten, um, ten post. Port Korea. Port, no, no, no, no. Hmm. No, tak jasně, že ta grafika je nějakým způsobem recyklovaný. Ten tam v této případě jsem trochu zklamaný, jsem opravdu čekal, že tam, jakoby, že tam bude ještě ten kicker, o kterém nemluví, To znamená ten, ten Gold Horizon, o kterém jsem mluvilo před rokem tam mapa byla už před rokem hotová a, a, a Gold Horizon zmizel pryč, prostě no není tam. No mě taky znepokojuje to vlastně, o čem ten Starmer měl z velké části být a to, že tam má být snad nějaký ten, nevím, jestli ten Satabol nebo co to tam mělo být, nějaký ten herní mod prostě jako by se ten už původně říkal, říkali, že tam přijde později, no. V tom uh, spou bestíže něco takového, a teďka mm. je z toho opravdu jenom ta střílečka. Uh, určitě se podívejte. Jo, takhle, my vlastně to video tady máme připravený. Takže my vám ho tady na pozadí pustíme, když dodržíte sekundu. Mm. Tak, uh, hráli to tam naživo. Pokud, to, uh, pokud byste si to poslouchali s audiem, tak byste viděli, jak se tam kluci strašně překřikují, protože ty týmy sedějí vedle sebe. To dodat, že právě díky tomu to je možná méně takticky, než by to bylo doopravdy. Protože Ale... oni, nemohli, oni se nemohli moc domlouvat, do že seděli opravdu vedle sebe. Ale pokud teda řeknu své osobní dojmy z toho videa, uh, před rokem a něco, že jo, byl, byla ta první ukázka ze Starmerínu. to už bude dobrý rok a čtvrt, rok a půl, je to možné? To byla taková ta ukázka, jak tam vylítali hmm. vlastně v tom stavu vestí, a... že za, za mě, mě přímo... musím říct, že ta původní uh, ukázka pro mě byla rozhodně zajímavější. Ten gameplay tam vypadal rozhodně zajímavě, tohle je hodně, a bych řekl, trochu prkený prostě. A tak já nebudu přímo nadávat na to, že tam hodně lidí nadávalo, že je to, že to je jako poměrně rychlý, že to je málo taktický, ale zase na druhou stranu, že tam prostě ty lidi vydrží hodně, samozřejmě prostě bez, bez armory. Oni, oni jako netaktizují obec... netaktizuj uh, hmm. jako vůbec, oni tam běhají strašně chaoticky uh, tím, že jak je, jak je... Jak ty lidi si tam trošku stěžují, že vydrží hodně, tak všichni tam mají ty medium armory, střední armory, které poměrně asi zdvojnásobují tu výdrž oproti mm -hmm. tomu, když žádný armor nemáte. A co mě tam zklamalo nejvíc, že tam jako by nevidím žádný specifika, jako proč Star Citizen a ne jakákoliv jiná střílečka. Jo? Že tam jako... Kde tam třeba vypnou gravitaci nebo kde tam zapnou nějaký přenosný štítový generátor. Hmm. kde jsou tam nějaký speciální feature. Vlastně vidíme tam dole nějaký radar, úplně obyčejný, a on má v ruce samopál. Hmm. Tak jako. Jako je nutné se smířit s tím, že ten Star Marine vychází o rok a něco později, jsi než měl, a bohužel vychází v hodně oholené verzi. Je to. Je to, je to... Nechci jako to pomohat, ale prostě, bohužel vypadá to momentálně z těch prvních dojmů. To vypadá jako poměrně hloupoučká střílečka. Ale jako to, co říkáme teď, nemusí platit, protože dejme tomu za, no, za, za, za týden si ho vyzkoušíme a, a třeba ty dojmy budou jiný. Třeba opravdu tam hodně hrálo roli, je tam prostě byli společně a že málo taktizovali Ale každopádně tahle na první dobrou, ta původní ukázka byla pro mě mnohem víc si mnohem víc zajímavá než tady ta, která jako poměrně plitký multiplayer, prostě, no, který je bohužel v každý hře. Oni se k tomu vyjadřují, už je na tom nějaký dev post na fóru, že tohle je opravdu úplně ta základní verze, do které budou postupně ty věci no. přidávat. Když byste se podívali na, ten, uh, jakoby, uh, na tu roadmapu nebo ten schedule report od Krise Roberce, tak tam je i vyloženě rozebraný, jakoby jaký úkoly, jaký tázky jsou hotové do toho Star Marina a jaký ne. A... Nějaké ty složitější věci tam nejsou. Jako pokud si třeba pamatujete ten přenosný e, generátor štítu, tak ten se tady vůbec neřeší. Nebo měla tam být nějaká taková ta, jakoby holografická pást, která promítá nějaký ten falešný obraz. Takovýhle věci. Taky to tam vůbec není. Horko těžko. Vůbec tady zprovoznili úplně první verzi e, destruktivních e, nebo zničitelných objektů. A to, že jsou tady ty okna, které se dají rozstřelit a mimochodem teda vypadají celkem jako basic, není to zrovna něco, co by nás graficky ohromilo, do budoucna by tam snad měli přidat ještě nějaký další objekty, co se dají zničit, nějaký samozřejmě výbušný barely a tak dále, a jinak v podstatě jediná interakce, který, která tady je, že přiběhnou k tomu laptopu a tím jakoby obsadějí ten bot, ten herní, conquest, prostě, no ten conquest, který Takhle funguje prostě už 10 let ve všech Battlefieldech. No, naposledy jsem tohle hráli, myslím, že v Battlefrontu tam to funguje absolutně stejně zrovna. A, a to zrovna ještě musím říct, že ten Battlefront teda oproti tomuhle má mnohem víc vychytávek. Že jo? Máš tam ty vozidla, máš tam ty různé speciální zbraně, které tě třeba i strašně serou. Mm -hmm. Ale aspoň tam jsou, jo? neběháš tam jenom ze samopalem. Mm -hmm. Já teda za mě uh, ty připomínky za prvé, já chápu, že vlastně on si potom dal, za prvý, teda tady to nějak nevyšlo s tím vlastně původním studiem, že se to dalo prostě pryč z toho důvodu, že vlastně se soustředili na, na 2.0, to znamená vlastně, že ten, že ten FPS boj vlastně měli přímo tam, že nebylo potřeba kvůli tomu zvlášť dělat modul, ale teda osobně jsem se domníval trochu naivně, že když už tam teda furt se s tím dělají a přidělávají tam ten, uh, jakoby ty FPS arény, takže tam bude jakoby nějaká přidaná hodnota navíc. Momentálně to, co jsme dostali, je opravdu dá plus minus, dá se říct, je, je prostě, je, je prostě karia. S tím, že tam ty karia, je to konečně karia, kam přijdeš a, a je tam víc hráčů a máš více než 20 více vpések, no? máš víc než 20 FPS. Ale ve ale výsledku, ale výsledku že to play že... takhle, uh, je to fulply hold, takhle. Je to daný tím, že, uh, že to není v tom univerzu, že tam prostě nelaguj ty NPC okolo, ale je tam opravdu jenom těch 8 hráčů, takže možná si konečně zastřílíme. Trošku v normálních technických podmínkách. Mm -hmm. Jenom teda, s se tahle skáčeme do řeči, ono prostě bohužel, kdybychom seděli vedle sebe v místnosti, tak je to jednodušší, ale takhle bohužel je to drobný zpomalení, který prostě je přes ten TeamSpeak, tak bohatě stačí na to, aby se člověk nestačil zastavit včas. Prostě to už máme zkušený dlouhodobě. A i když si třeba na to dáváme pozor, abychom si zbytečně neskákali do řeči tak, tak je to, je to prostě těžké, i ty milisekundy na míst, tam prostě ti dokážu zablokovat mozek. No on, on je tady skutečně nějaký del, delay, jak jsme na tom tým speaku a ještě u toho uh, vysíláme to video, takže trošku blbě se konverzuje. No. Je, je, je za mě prostě ten Starmerin bohužel vychází v hodně oholené podobě, která by byla fajn, kdyby vyšla před tím rokem. To znamená, že by nám ukázalo, jak, prostě, jak bude probíhat zhruba ten FPS boj, ale vlastně po tom, co už prakticky rok bojujeme přímo v té hře, tak vlastně vychází Starmerin, který nepřináší momentálně nic nového, že to přinese v budoucna OK, ale já jsem teda trochu doufal, že když už teda jako tam bylo to velký prodloužení, že teda tam budou přibyde víc těch feature, které tam používat a že to bude trochu interaktivnější, než to momentálně vypadalo. No. Ale každopádně budeme to hrát stejně, jo. protože na druhou stranu, jenom tak je, že no no, ta Darkdona takže... Na co se můžeme určitě ještě těšit s tou dva šestkou je ten Pirate Swarm. Přibude tam ten druhý mod, vlastně alternativa k formu. Tady to nebude proti Vandulům, bude to proti Pirátům, který budou mít normální lidský lodě. A přibude tam lutování z nich. Jo. Z, těch, z těch trosek těch lodí bude padat nějaký loot, který by tou lodí prostě seberete. Uh, nelekejte se, takhle to potom v té hře, v tom univerzu fungovat nebude. Připomínám, že ten Arena Commander i Star Marine je hra ve hře. Je to jakoby simulátor ve hře, sloužící k tomu, že si tam lidi trénují ten boj, takže i pokud tady je nějaká zjednodušená mechanika loutování, tak ta potom na ostro v tom MMOčku uh, nebude. Nutný so. dodat, ale že, že samozřejmě tady ty, jak Star Marine, tak Arena Commander oba dva budou zůstat paralelně i až bude dávno spuštěný univerzum, tak tady ano. to bude regulární způsob, protože... Je to i z toho důvodu, že nikdo nechce zbytečně jako takovýhle kompetitivní PvP v rámci toho univerza, protože to absolutně není RP, že, jo? není to prostě roleplay a bude to probíhat právě formou toho Electronic Accessu, nebo žeho po pomocí virtuální sportu, reality, no. prostě ano. A budou tam snad, i měli, původně tam měly být i nějaký turnaje v tom šampionáty, který jakoby třeba přímo v tom univerzu se prostě na nějaký planetě bude konat třeba nějaký velký finále ve Star a tak dále. Z toho, ten electronic access, ano, dělají si srandu CA. K tomu jsem chtěl říct, že co tam přibude, výbava do Starmerínu a taky výbava do... výbava do... Uh, Arena Commandéru už se bude nastavovat přímou v lobby. Nebude zapotřebí nastavovat v hangáru ani nikde, takže to bude rychlejší. Nebude se člověku dít, že se mu to někde neuloží a tak dále. A dokonce i to přepínání jakoby ze hry. Když skončí jedna hra, tak by to snad člověka mělo přímo přenést do další. Něco takového jsme tam zaslechli. je hmm. to se rozhodně těšíme. Tak dáme se zase maličkej střih. <coughs> tak to byl Star Marine, nicméně to videjko si tady klidně na pozadí můžeme nechat dojet. Mm -hmm. Kromě toho jsme se rozvěděli, že o nějaký novinky o nějakých lodích, tak si vezmi, to tak. si vezmeš. Uh, asi vezmu Caterpillar momentálně. Caterpillar už je vlastně teda, bude očividně teda ready v T2.6, jak to vypadá podle toho, že to byl ten sale těch Ships of 2.6. Uh, vypadá hotový. Um, ten pořad vypadá, co, co, o tom bylo, co, co o tom byl ten krátký pořad vypadalo, vypadalo to docela hezký. Je zajímavý, jak tam ta lotě je ukázaná s nějakým potiskem, že jo? Na té straně zajímalo by mě. Jakoby, pravda, má nějaký skin. Jakoby, no. ne, neviděli jsme, jakoby. Neviděl jsem teda vůbec verzi bez skinu. Takže nevím, jestli vůbec ta první verze nevejde takhle ze skinem, jako ten, jako ten Freighter, Bude samozřejmě nutno zdůraznit, že tam ty moduly jsou momentálně čtyři a ty čtyři moduly jsou všechny, jsou všechny nákladní. Uh, povyrostl. Uh, to znamená, neříkali tam přesnou velikost, ale dejme tomu jeho polovinu větší než Retaliator A, a, je, delší ne? než, uh, ano, a je, a je delší než Starfer. To znamená, dostáváme se bohatě nad nějakých 100 metrů, bude to třeba 110 metrů. jo. Samozřejmě, objemem potom, potom větší není, což, což sami zmiňují. Asi pár lidí bude sklamanej z toho, že vlastně původně se, se o něm mluvilo hodně jako Fighting Freighter. Tady ta varianta to úplně nepotvrzuje, protože, dejme tomu, ty zbraně, co vidíme vpředu, jak to jsou vlastně dvakrát x 4 to znamená, že tam jsou dohromady jenom 2 nebo 4x4. Ale prostě je to bohužel ta základní varianta, prostě, jo, budou potom dokoupitelný moduly, sami se vyjadřovali, budou, bude potom možnost dokoupit přímo i jednotlivý, ty, jeden z těch čtyřech modulů jako vyloženě, bojovej prostě vybavenej tomu raketama nebo nebo nějakýma většíma zbraněma. Každopádně momentálně dostáváme ten Freighter. Ještě bych uh, dodal, že ve srovnání s tím, jakoby detaliátor má třeba ty výměný moduly 2. Takže opravdu ten Caterpillar je v tomhle Hodně extrémně, modulárně. extrémně modifikovatelná. Plus samozřejmě má ještě odpojiteln, odpojitelný termůstek, že jo? Ten, ten, ten bude moct blítat samostatně, což je zase mechanika, kterou od potom dál uvidíme až u, až u Endeavoru. No potom, potom se tam velice krátce, velice krátce v tom videu, který se jmenuje Ships of 2.6, nesmyslně, přestože uh, Caterpillar nebude ve 2.6, tak se tam, velice krátce se tam mluví o katlesu, který opět je předělávaný. Ten vývojář tam říká, že se mění celkem dramaticky, mění se jeho design. Ukážeme si obrázek. Prostě to prospělo. Rozhodně vypadá hezky. Vypadá podstatně jinak. My už jsme v, našich, v našem pořadu mnohokrát o Cutlassu mluvili. Je to poměrně nešťastná loď, s kterou oni bohužel prostě na začátku slíbili Hory doli, Slíbili všechno. Je to pirátská loď, která je rychlá, obratná ničí, má velkou palebnou sílu, vejde se do ní spousta lootu, a tak dále, dokáže prostě zadokovat s nějakou lodí a přepadnout tý a tak dále. Pak se zjistilo, že prostě není možný do jedné lodí nacpat všechno a když jí přidali do hry, teďka je i lítatelná parena na komandéru, tak prostě není rychlá, není obratná, téměř nic z toho nesplňuje, takže téměř všichni jsou nespokojení. Navíc, jak má tady ty motory zadní, tak ty jsou samozřejmě pohyblivý, otáčej se a na to zase oni ve hře neměli tu mechaniku, takže museli to nějak v tom engine upravit. No a jak, jak říkám, do, do dneška nic není lepší piruletu, než když přidáš výkon a u toho to začneš točit kolem, kolem uh, vertikální osy, tak se jí to to loď roztočí jak, jak káča. Uh... Není tam úplně řečeno, jak se ta loď změní výkonově. Po designové stránce určitě teďka vypadá zajímavě. Tohle je teda ta základní varianta, ta černá. Ještě něco budou muset udělat s tou červenou, jakoby s tou záchranářskou a s tou modrou. S tou policejní. Zajímavá úprava tam je, že jsou tady boční dveře, boční výsadkový dveře. Ty dveře budou řešeny u té každé varianty trošičku jinak. Taky je vyřešený kokpit nějak inteligentněji, že už se tam už to tam první není tak. Nějak se tam blbě snad ten. No, už se nebudou, nebude už se řešit nějaké odsouvání a závání no. sedaček. No. Tam to ono to vypadá, mně to přijde, že oni budou tentokrát hodně oddělený jako někdo bude sedět vež, někdo ní dost. Vypadá to, že jeden vypadá sedí dalej, jeden sedí nahoře. Jo. A myslím, že i ta tureta je nějak inteligentně už uh, pořešená, takže asi jsme uh, víc, co se s tím katlesem stane. No. Vejde se tam, vejde se tam minimálně teda Dragonfly, je už nově. Díky, díky těm hmm. změnám. Ještě je zajímavý, teda ještě hodně lidí tam stropilo poplach na fóru. Teda samozřejmě v tom videu se mluví o tom, že teda e, vlastně to bude ta varianta, jakože se dělá ten black a ty v ostatní varianty, že budou opravdu víceméně tam bude rozdíl v té výbavě, no, cože vlastně lidi začalo nadávat, že si spousta lidí koupila tu Blue verzi, tu policejní, jenom kvůli jenom kuli tomu jinému kokpitu. Takže jsou tam Takže potom tam ještě nějaký z těch vývojářů psali, že jo, jako že, tam, že, tam, že, ta, že ta blue varianta bude mít teda nějaký jako víc round cockpit. No. Vlastně ten záchranářský, že má mít ještě, ještě zase jiný ten, ten airlock, měl by tam mít nějaký ty operační stoly a já nevím, co všechno. Jsem zvědavý, jak to dopadne z touhle z lidí. Pojďme, pojďme dál, měli jsme tady, tímhle teda v podstatě končíme téma anniversary streamu a krátce si proletíme, co nás tady zaujalo za minulý měsíc. Byl tady monthly report. Spousta věcí tam byla, mluvilo se tam o tom, že Idris, Javelin jsou téměř hotoví. Co mě zaujalo hodně, ukázali tam něco o těch chystaných zónách. Jo? Protože jak se pro 3.0 se pracuje na 3.0, která pravděpodobně vyjde někdy v únoru, možná březnu. se pracuje na celém tady tom Stanton systému, to znamená na dalších planetách. To znamená Hursten, Microtech, Crusader, a celkem v závěru toho reportu se tady objevily tyhle ty obrázky. Tady tohle je původní koncept art ke Crusaderu. Pokud se nepletu, tak na tom Crusaderu tyhle ty obydlené zóny jsou snad na těch vznášejících se platformách. Že? Ano, vzpomeňme si na Stavros oblačné město, tohle je velmi podobný. Hmm. A tady to je koncept a tady to už je nějaký work in progress, jak to mají v tuhle chvíli. Rozpracovaný jo, Horizon. Horizon je právě, myslím, jako mi nějak to město, který se nekled znáší. Mm -hmm. Já osobně jsem hrozně rád, že to mají už nějak rozdělaný a taky, že tím, jak se rozjíždí ty generované planety, takže to neznamená, že by se jako upustilo od těchhle, těch těch detailněji zpracovaných zón, jo. že to opravdu dokazuje, že se to bude doplňovat, že tady budou tyhle ty místa, které budou promakané a pak tam budou obrovské planety, kde třeba bude spousta uh, pustiny, kde nic moc nemusí být. No, osobně hlavně už to má, vypadá to, že ty místa jist, už si zpracovaný mají nějakou svoji jakous takovou atmosféru, no, takže... Objevila se tam i trošička nějaký kritiky, že ta architektura přece jenom vypadá dost, třeba podobně s tím ArcCorpem, že je hodně taková jako modulární, že tady prostě vidíme, že se to skládá z takových spousty panelů a z různých detailů. Ten argument to vysvětlující by asi byl ten, že je to hodně prefabrikovaný, že tam prostě ty, ty části, z kterých to je vyrobený, tam prostě dováží nějaký ten dodavatel a tam se to z toho montuje. Není to, to není, není to dělaný z cihel na místě, je to, že tam prostě opravdu nějaká korporace vozí hotový panely, který dává dohromady. Pak tady máme ještě, já se omlouvám, možná nemám nějak seřazený ty obrázky, máme tady Microtech. Microtech by měla být hodně ta high-tech planeta, která je teda nějaká ledová, sněžná, a v ní jsou postaveny nějaké ty kupole, pod kterými je teda uh, obytná zóna. Uh, microtech... Mm, jo, člověka tady napadá třeba ten hot z hvězdných válek, ale taky... Uh, mám pocit, že je tam velká inspirace a teďka mi to vypadlo, jak se jmenuje ta planeta těch uh, klonovačů ve hvězdných válkách. Taková ta... V epizodě dvě, no, jak, ano, tam, ano. jak tam vytvářejí ty klonový vojáky. No tak to je o to se nemělo vůbec říkat, že jako blbci. Třeba si v průběhu vzpomeneme. Každopádně je to vyloženě takový ten high-tech, že tam přiletíte, teď se to prostě září, je to takový čistý, bílý. Uh, je to přesně umělý prostředí pod nějakou kupolí, co tomu přesně odpovídá. No a pak je tady ještě Hursten, a Hursten je zase prostě taková industriální, industriální díra, podobná jako ArcCorp. Tam ještě teda si připomeníme, že vlastně ArcCorp, Hursten, Microtech, to všechno jsou ty planety v tom Stanton systému, který si koupili jednotlivý korporace. Takže Hursten zase bude bordel typu ArcCorp, architektonický. Ale uh, vzhledem k tomu, že tady bude spousta jiných planet v tom univerzu, který budou prostě savany a pouště a džungle, tak si myslím, že je jenom fajn, když tady budou i takovýhle uh, extrémně technologické zóny. Mm -hmm. Je fajn, že se to trošku prostřídá. Připomíná mi to, že kdysi v jednom stretch goalu slíbili public transport, že tady má být nějaký MHDčko. Uvidíme, no snad tím mysleli ten výtah, který je třeba na tom barkorbu. <laughs> No to jo. Jinak ještě i v minulém reportu byly, myslím že to byl minulý protože tam byly ještě hezké obrázky, taky té prefabrikovaný základny, která byla na některých z těch planet. Je to v tomhle no, to, to, to si najděte, na no, to bylo, se to, bylo, to bylo, taky, taky to vypadalo hezky, tam bylo jasně ten scale je mnohem menší, to je něco něco malého. to trochu to vzdáleně připomínalo, teda No Man's Sky, ale ale to, toho bych se nebál. Každopádně i takovýhle věci tam budou, to je otázka, či to ještě nebylo něco, co už potom tom budou moct tvořit, tvořit sami lidi Každopádně... Ale jo, mi minimálně třeba zrovna ten, zrovna ten Crusader, ten obrázek, to vypadá jako dost podobně tomu, co tam byly předtím ty, před ty... Ty artworky, no Akorát tam chybějí ty dlouhý jítající lodi, které mě zajímají docela ještě k těm planetám, co mě zaujalo v jednom z těch, teďka fakt nevím, v kterém RTV nebo ATV to bylo, jo, bylo to v tom Subscriber's Hall z minulého měsíce, že ta technologie těch generovaných planet, jako by ta výšková mapa neumožňuje, aby tam byly nějaké převisy nebo nějaké jeskyně. No jo. Vlastně celý ten povrch té planety. Je, může být vždycky jenom na jedné úrovni. Nemůžete mít jako je, jedna úroveň a pak nad tím druhý patro. To znamená, že pokud oni tam budou chtít dát nějaký, uh, nějaký objekt, jako třeba podzemní základnu nebo nějakou stavbu, tak vždycky to bude muset být 3D model, který skutečně tam bude vložený. No, Musí tam být vložený manuálně, může být vygenerovaný, ale není součástí té planety. Ta planeta je prostě placka. Ano, není součástí té procedurální generace. No. Uh, to je vlastně hezké, to vidět hned v tom, uh, v tom videjku, co šlo při uh, CitizenConu, že jo? tak tam zrovna tam, kde došlo k, to, k tomu přepadu od těch, uh, nechci říct, pouštních lidí. <laughs> Tak tam je zrovna vědět, že jo? ty převy zrovna, tam je jasné, že to je právě modelovaný. No. Každopádně, ale ona i ta modelace neznamená, že oni se tam s tím patli takovou dobu, ale prostě dejme tomu, už jenom ten, ten vývojář prostě má, má nějaký prefabrikovaný, prefabrikovaný kus, který tam prostě šoupne a nějaký tam nějaké. Připomíná mi to, ono je to takhle i ve spoustě jiných her. zmíním teda zase Star Wars Galaxies, kde prostě přesně člověk jel na popoušti a pak uviděl, že tam prostě trčí z toho písku třeba nějaký vstup do nějaký jeskyně a tak dále. Ono se to takhle prostě dělá, pokud chcete mít velký světlo. Vůbec tady tím asi nemám, nemám žádný problém. Uh, třeba další zajímavosti. Uh, v dva 26 by mělo být to vylepšení kamery. Mělo by být možný si nějak víc přepínat ty pohledy, abyste viděli tu postavu nebo tu loď uh, z dalších strán. Uh -huh. Aby se dali třeba i líp natáčet právě uh, videa. Jak jsme říkali Velké lodě Idris, Javelin, Bengal jsou téměř hotové. Vandul Hunter a Vandul. Vandul Hunter na tom začínají pracovat. Já si vůbec nepamatuju, co to je Vandul Hunter za loď. A Vandul Driller by měl být hotový. Ten Driller jsem si snad našel. To je nějaká větší loď. A teďka nevím, jestli to byla nějaká. No, radši si to najdeme. Najdi si to, najdi si to, uh, jinak, jenom než to najdeš, tak... Píšou, píšou tady Escort Carrier, to znamená, že by to měla být doprovodná letadlová loď. No, tak pokud to mají hotový, tak to je docela pěkný kus práce. Když tak si to najdete, druhá varianta je, že by to byl Harvester Carrier. Na jednom obrázku tady do toho nakládají hm. nějaký, nějaký těžařský těžký Jenom teda abychom to zasadil do, do kontextu, tak lidský protiklád z toho Escort careeru je ta Pegasus Class, kterou nevím jestli jsme tady řešili, mám pocit, mám pocit že nevím jestli jsme ji ukazovali, to je od, od RSI opravdu dost velká téměř kilometrová loď. Menší než Bengal, že jo? Ale... Menší než Bengal, ale do, dost velká. Ale dostatečně toho... velká. Mám pocit, že nějakých 30 letadel se do ní nebo 30 letadel kosmických lodí. No, jinak teda samozřejmě to, že jsme neměli ty pořady, neznamená, že se nedělo nic. Ono těch novinek zajímavých bylo v rámci těch RTV, ATV víc. Ale e, docela hezky tam ukazovali e, satelity. E, tu tvorbu těch různých satelitů. Ty, ty obraný, vojenský a takovýhle, jestli si to pamatuješ. Ukazovali a vlastně o by už měly být i v té 3.0. Hmm. Budeme je moc ničit, budeme je moc opravovat. Stejně tak dělají nějaký ty modely právě těch základen, které budou na těch procedurálních planetách, aby tam byl A... nějaký kontent. To všechno, o čem se vejme, to právě bude modulový, to znamená, je to, že to jde opravdu velmi, velmi, rychle, velmi, velmi rychle tvořit. V předposledně mám předposledním, to bylo ATVčku, bylo tam fakt hezky zpracovaný. Ty kontejnery s tím kyslíkem, to jak, jakým způsobem tam bude probíhat, jo. to bylo opravdu velmi podobné. A to je, je třeba škoda, že to neukázali v tom Star Marinu. že o tu technologii, že by v jedné hmm. místnosti byl vzduch, v druhý nebyl, otevřeš dveře, teďka ono tě to vysaje ven. Hmm. Do budoucna to asi přibude, asi je to jedna z věcí, který se časem objeví. No, já myslím, že jsme toho dneska řekli až až. Řekli jsme to dost. Jenom ještě teda závěrem, protože tím, že my jsme vlastně oficiální díl nedělali od Citizen konu. Uděláme jenom tady to vlastně? oficiální díl, však, však ano, je to ful. Ano. <laughs> uh, Tak jenom uh, Cítíte toho Citizen konu, tak jenom krátce nesvětlnou. Pro lidi se to opravdu nesledovali. To, že tam byla tady ta planeta, nebylo, uh, respektive tady ta předskriptá se na planetě, tak to původně nebylo to, co původně oni chtěli ukazovat. Původně tam měl být ukázka ze Skvarm 42, sami to je potom přiznali, ale prostě nepodařilo se jim prostě dofinishovat do takové podoby, kterou by prostě chtěli předvádět. Každopádně máme slíbeno, že se pokusí dejme tomu, do Vánoc prostě ukázat. Já myslím, že prostě ideální čas bude dejme tomu holiday stream, tím, že teď tady ten Uh, anniversary stream byl hodně o těch lodích, tak prostě ten Holiday stream by mohl být aspoň s ukázkou toho toho Squadron 42, protože to tam, to tam původně chtěli dávat, vyšel o tom hezky, vyšlo o tom hezký speciální ATVčko kde vlastně velmi kriticky ukázali vlastně, se snažili něco udělat a na, neudělali to bylo minimálně hezký vidět prostě chryse, že že sám z toho byl takový nervózní a poměrně tvrdý. Nebyl, nebyl tam takový už ten čistě jenom usněvavý a veselý, ale docela se tam do nich pouštěl, jak to, nemá to a tak dále. Ano. Tak doufím, že to nebyl jenom dobrý herecký výkon. No. No a když se rozvíme něco o Squadron 42, tak by nám taky měli ukázat předělanou tu Bishop speech, protože to Chrisovi nedá a vadí mu, že uh, už to není nejdetailnější uh, performance capture na světě, takže celý ten Admiral Bishop zase bude předělaný a bude vypadat prý líp. Tady to jsou, jsou jediné věci, které mě trochu děsí, no, protože prostě jako vždycky musí se člověk, ať už člověk tady to musí každý znát i ze svý práce, protože vždycky je ten limit, že i největší perfekcionista se musí říct někdy a teď dost. A je to hotový, no. A je potřeba se zaměřit na výkon a ne, ne, ne jenom na tu kvalitu, protože to, to, s tím se nikdy, nikdy nic neuživí. No, každopádně teda a Anniversary Stream trochu zklamání prostě z toho, že opravdu, jak, teda tahle, na jednu stranu konečně slip, který se vyplnil. oni říkali, že to bude hlavně o lodích a opravdu bylo to jenom o lodích téměř, takže, takže v tomhle se to potvrdilo, doufám, že ještě bude ještě vánoc dost šancí na to, abychom viděli nějaký major pokroky v těch dalších oblastech hry. Mně se líbilo, že tam do toho dali tu zápletku, jakoby s nějakou tou show s těma s těma loděma, s těma automa, Líbilo by se mi, kdyby to udělali třeba jako nějaký event ve hře do budoucna každý rok, že bychom kdybychom se tam mohli jít podívat. A líbilo by se mi, kdyby to jako by nějak bylo o těch lodích i v jiném kontextu, než kupte si ty lodě. Mm -hmm. Kdyby to bylo třeba ve smyslu, uh, splňte ve hře nějaký úkol a třeba získáte nějaký skin, který se dá získat jenom letos. Že jste jako navštívili třeba tady tu akci, tu výstavu, tenhle veletrh. Jo, to je, škoda. No, minimálně dá se už říct, prostě lodí máme opravdu hodně herních, mechanik málo no. Ale, ale loděma se nám to takom plní slušně. No, to je asi za nás všechno, že jo? Asi už to je, to je všechno něco zajímavého. asi se příště uvidíme uh, na PTUčku. U testování 2.6 jsme zvědaví na ten upravený letový model, jaký to bude, až se bude lícat pomaleji. Snad to nebude takový moc kerberský hmm. a Uh, jednoduchý. Snad. Jo, ještě teda maličko, s zmíním. Proč se vyplatí, když člověk má přístupy k těm jump pointům a taky věcem skrze ty subscribery? Bylo zmíněný v jedné z těch věcí zase nová loď vodmiscu, Sun Lancer, což by měl být vyloženě Freighter. Já se to i představuju, že teoreticky by Sun Lancer mohl být uh, Starfer, ale bez, bez těch nádrží a bez té možnosti toho dočerpávání paliva. Ale že i v rámci lore by vlastně bylo logicky využít už platformu, která funguje, která nějakým způsobem je ověřená na to, že ji jenom lehce předělají a bude z ní prostě vyloženě jako, dejme tomu, jako jsou kontejnerový lodi. Takže jsem zvědavý, jestli Star Lancer bude úplně nová loď, nebo jestli to bude opravdu předělaný Starfer? No, já to si dětá? myslím, že, že, že máš pravdu, že bude spíš předělaný, protože přece to nedává smysl, aby vozili jenom palivo, aby se tam nedalo dát něco jiného. No. Je to tak? Tak jo. Uh, ne, nebudeme už to dál protahovat. S trochou štěstí se uvidíme za týden, možná za dva týdny. Uh, určitě nás dál sledujte. Uh, dejte o nás vědět, pokud máte nějaký kámoše, který uh, se taky zajímá po Star Citizen. Podebírejte náš kanál, uh, sledujte nás na Facebooku a taky za náma můžete někdy skočit na TSK. Tuším, že adresu serveru máme napsanou přímo snad na Facebooku, pokud ne. No, minimálně bude, bude tady v podpisu, nebo v podpisu tady přímo v deskriptu toho videa. No každopádně teda příště si uvidíme u 26PTU, no tak doufám, že to bude stát za to a že si to budeme hlavně pochvalovat. Tak jo, čau čau. Na no